Asteko gure gaurko putza ubebikoitza GNTV News Televistakatak edo WGN TV News Televistakatak chika gon plantatuada Televistakatak Jaunik eskatu du bere utzak gatik ser egin du ebesta judu bat zen aipamena egin du yam ki pornashki Eta, uh, pesta horrean haipa ilustratzeko, berri xailaren aurkezleak, bere ezker aldean, maik zuek leherxazal bezala, ah, ezkerxazazazta gehiago, bon, berri aurkezle bat bezala, irudi bat bat zuen bere ezker Eta beste judu bat dela erraiteko, zerre maiten alda, adibidez ba, uh, izah famatua, sei adarez osatutako izaha, edota kandelen eramaiteko hori, Ebe ez, telebistak kateak uh, oial maratu bat agertu du, suri urdina, suri urdina, suri urdina. Ez, ez da atora, gainean atora gori bat delako, jui fidatzia gainean, ups, juduak markatzeko baliatzen zen, simboloa bigarren gerla mundialan baliatu dute, ez da bizikiongi pasatu biztan dena, galdera da irudia emanduenak txiste bat egin nahi izan duen, edo, ez da jakinean berdin uh, bezerregan nahi zuen horrek, nondik endu zen simbolo hori, ezkenean, uh, be... Googlean a ndividé ce du chimolo du dua ere agertzen baita irudien art alors ben ben simple zerbait on la iralarren hogeita hiru untan gaur udazkenaren lehen eguna iginzi guienen eguna da ere eta bisexualitattzearen eguna. Bon horrek eztu iga naeihi udazkenean bisexuala izan behar duzila iginzi bat botaz adibidez. Bisexualen eguna heterosexuala da homosexualak bezala orientabide horen aipatzeko eguna da eta estereotipo guziak aipatzeko eta austeko biztan da adibidez. bisexuala izaita ez da fase bat bakarrik edo eta beste ideietan ere bi aldiz santzagiago dituz pertsona baten ezagutzeko. Ez, ez da egia ere, ziduriz usu diendea beldurtzen baita biseksualetaz. Biseksualak asumituak ez diren homoseksual batzu dira eta ez hori ere faltxua da. Gogo emaiten du ere azkenean udazkenaren inguruko estereotipoak haustea Ozta, ez zein etortzen zaizkizien uh, burura, uh, udazkenean euri egiten du, ez, begira leiotik santzabadin badut, eguzkia bada, en hemen ustalitzen zuen egian ere uh, berdin udazkenean tristezia azkar batean sartzen gira depresiako ere arrisku gehiago ez, ezta egia begira ez? formant zistez, ni beza informan berdin Galeginen jogur sarrimazkoria nola senditzen den gauk egun bere zitan da gainera guzti dut, ez zela ezertarako balio vitaminak hartzea. Ba egizu e, C-Bitamina famatu horiek farmazian erostena aldira e, forma guztietan, gustu desberdin guztietan, zeritzeko e, adibidez, gorputza indartzeko, baliatzen direnak, eta sustut, laboratorioek hainitz maite dutena saltzea garai hauetan, erremedio horiek kalandiroxak bilakatzen ahal baitira, ez naiz, sartuko xeetasun zientifikoetan, baina, prugatuada ere, gauzaba, Eritasumatzu erindartzen aldituela. Obe iran ja jatea adibidez. Z-bitaminak nahi baditu zide. Ostoak ere erortzen dira udazkenean. Bon, gaur egun kasik ezta gehiago egia. Udazkenean baino lehenago ere erochtzen baitira. Iseari eskerudan berdin. Ez baita sasoinik ere urtsintzak. Bai, hoianean ikusten dira. urtxoak ere badira. Baez, ez ezta gehiago urtsorik iztariak denak kamporatu dituzte emendik, urun, urun, urun. Baina, bueno, bo, idurizu sartzen gira gaur, eta iduriz ere, izango da eklipsa bat gauntan, zutsu beharangu lektu ilargiaren eklipsa bat. Bo, hala, horiek gaurko egunaren dazkeneko, ostoak hemen, Linton Town taldearekin, melankolikoan. Lurraren izenean, zeta tengo digo aksi kentengai do to tell my to the ko ostoak kantua Lintontown taldearekin eta ejan bezala gau eta udazkenaren lehen eguna eta batzuen arabera ere apokalilippsiarren eguna munduaren bukaera iragertzen dute ere batzuek irelaren hogeita hiru badira indiza e du teoria numerologikoan eta bateratzen direnak profesia batzu... Uh, Beiduris gaurko eguna asken eguna dela espero dut ongi profita todos si las soñegunas verdina askena izan baita. Devista putu tchu tchu eta Eta laster Marko gurekin izanen da erramezala komikimunduan sartuko gira, BD Galite deitzen den talde bat sortu baita emazte marazkilariek sortua espikatuko dugu zendako ala ere bitz ez interneten uh, baliatzen baita gerostak gehiago bidaiatzeko uh, sareak baliatzen dira kortsurfing bezalakoak adibidez jendean kanapen gainan loiteko urridik, bada baina bada beste bat, Airbnb deitzen dena hor zuen apartamentndua lokatzen ahaldu zue zuen ganbera eta bar. Eeta hor hiru uh, neerlandesek uh, er, um, abiatu dute refuji, Iro, pixka bat erbi enbi bezalako ber uh, sisteman e refusiatuak zuen etxean hartzeko uh, nola marchanda, be uh, zuen etxean, marimantzigan barabat, gune bat uh, garaja bat estuteranen ala ere baina gune bat bederen e refusiatuak etxean hartzeko zuen izena emaiten aldu zuwe eta beraz, e refusiatuak laguntzen aldu zuwe, beraz proposamen konkretu bat egiteko manera bat hemen, bederen, proposatun haidutena, erbi enbi unek ilan Refugee Hero deitzen dena, sakitzer maiten duen, ea gibelean badelen, baden dirurik biltzekoa ikustekoa uh, behintzat alego zen haintzina bostaketa, eme sortzi baitira, itzetaputzen A chaldeon, Marco. A chaldeon. Forman tziria. Imen. Imen. Echon haidu tzirila formal. <laughs> bai, forman niz, ban hemen nizere. Grosiz medikua, veraz, esta kit, egiaden, gesurretan arriziren, tal, ola. Eh, es, es, es, onginiz, content niz. Ba, gauk, eh, irailaren, ustuten uh, zuntala, udazkenen, xartzenginela ez? Este ha gauk, Udaskena chartuk gilela astakit ah, mm. udaskena dena nanana udasaway bai. ba euh, balakigu gaur dela bisexualen eguna bisexualak bisexualak bai bisexualen eguna kakahkoilen eguna <laughs> bar ekxgulluak Bontxa, ez hori bat gure gaia, gozen aintzina, uh, marazkietaz horiko baikira beti ba, zurekilan marko. Bai, eta seksuari buluz, ere bai. Eta bai. Eta bai. Uh, generoa bere ziki ere jaiten arginuk, ez hor bada mugimendu bat hor dut pasatzen behin hoar bat, bedegalite.org web gunea bai. ekusidut, bedegalite uh, be komikiak eta berdintasuna azkenan gizon eta emazten artean. Bai. Uh, salatu sh nahi zutela, badela badela den artegun talza komikikin zan baderate ez battasun bat hori nesken eta mutikoen arteko produonean badira izen batzuk dira egun tab gogoi uste dut magazkiari neskaktela eta lahi zuten salatunik uste ez, atu nahi dutela erituren kontra. Ezta ez dira ergulek ziblatua edo haien desbatxana, baizik mm -hmm. eta komert commercial, komertsalek. Com, Uh, dezberdin tasun bat egiten dute nesken produktionarekin eta uh, mutikoen, uh, artekoen. Ah, uh, azkenian egiten dutela hor irakurritzen noen oien uh, tekstua dute bat, egiten dute dezberdin tasun nesken eko izpinaan ez gizonetan, azkenian uh, bolida, bai. bere ziki uh, neska bat teksturaring marazkia iten, hor ah, uh, segidan e be, bere generoari lotutako uh, uh, nola da hitzen dira, kliseak atelatzen dira eta horren araberako bai, uh, et... eta galdi giten dute ere irribulutu Eta, dandetan, uh, nashtea, ez egitea parte bat uh, nesken produksua nalekin eta bezti... Bestre... Görli Shaila. Uh, Shaila da uh, uh, merkatuen itzbat. Uh, Oli da Bye. nik, enzunadut pa, pari chen, komersalen uh, uh, bilkuretan, a horren txartko gila görli uh, arloan. Horren mm. aipatuko dugu, görlin... Uh, Malamon, nik uste hor uh, irakurreak oiek dute egiten haien autoa. ez dute oiek erraiten hau da nesken liburu bat hartuko dut uh, neska batek ba egindu liburu li, hori hartuko dut ala ez. Ba dira uh, edo uh, personai uh, ezagunak eta askotan dira neskak uh, egin edut zerrendatik bat. Jukotzono, Natasha, Bekasintzara, Arria, Peliz... Navis, Mafalda, Agrippine, druna Marianne, Adèle Blancsec. Oyec d'il a euh, personnalé, et en écouté il a collègue, a tchikisen douté, fonctionné, a tchikisen Ah, bah, eta es generoa do txekchoa. Ba eta ez dakite norki ginduen edo adibidez. Nork daki uh, le komplainte des landes perdus. Norki ginduen, nork daki uri. Bezakite esgerren dutza goutzen. Ebe... Eh le komplainte uh, des landes perdus. La komplainte des, de de de la de la des landes perdus. Aztepenenda de labi. De labi Ilda duela gouti eta... Philippe de labi. Bai, Philippe de labi ta wain neskaba tek artudu xegida. Mm -hmm. Estiloa ez tal Neork ez est, du jakinen, uh, er, mazte bat, mutiko bat egilea den, ala ez. Behat, mm -hmm. uh, uh, ba eta Beatriz Tidye izan nenda. Behetudu turi belegalitearen serendan, Beatriz Tidye ez da agertzen edo. Eta ere, Claire Wendling, ere ez, beztemarraskil adibat. Ez du te haien uh, estiroa uh, ematen Neske bate, nes tiro bat dela. Eran dut, uh, marrasten dute, kon, uh, historiak kont, uh, kontratzen dute, takitio. Ole? Bai, gero hor izenpetzen dutenak, ere, azkenean ez dute hori xalatuna, ira justuki retenduzuna, berdindu gizonala emazte batek marrasten duen ala ez. Hori dute, ere, oiek bedegaliteko izenpetzaileak hori azpi marratzen te, justuki, Ebe, kampotik, komertxalentek, eh, edo beharba festivaletan, azpimarratzen dutelarik, eh, neska baten eh, obrak direla, horrein eh, xail berezia beraz emazteena, horretan mm, da? Eh... Bai, bai, ta ere, ze geliten, geliten da bukaeran. Bukaeran gelitzen da istorio bat, persnai batekin. Eta Salbu insistitzen bada, horren gainean, bai, emazte bat dela, marazkilaria. Eta askotan, mara, um, Komikida di, efen, nes neskak, eta zen dira ide blogetik, blogsferetik, eta eskotan, blogsferrean euh, egiten dutuzun lanadazude bizia, eta eskotan, izan dira euh, egileen bizia, eta eskotan ziren neskenak, eta nikatxik izan dut, segel izan da bukaeran. Uh, historio bat, tapas nahi batekin. Gero hori da, zenta, bizia edo, edo norren bizia, nori interesatzen zaio dependen du nola marrasten duzun, nola idazten duzun. Gizon edo neska baten bizia, dibidez, uh, zukiten duzun bezala zure marrastkiak, marrastkilari baten bizia, futbolari baten bizia, ni funtsean futitzen iz. Baina bai. marrastkia polita balimada, irringarria balimada, eta hola, interesatzen dagoa, adibidez. Zenta, untan bada egiazko uh, ez a bai bat, Zarda marazkilari bat, mm -hmm. uh, neskala mutila, esko bat da, buru bat da, eta buru bat ez... Pertsona bat da? Uh, uh, Nik aitbatzen nuen kleroan uh, uh, beda, utzidu komikigin za, sartu da uh, marazkibizun munduan, mm -hmm. benen uh, azken finan marazkibizun zuerarik, ze nuen, yak, bele marazkia ikusten zuerarik, ne horke sakien neskabat edo mutiko bat zen, mm -hmm. ala. Uh. Eta hau gelditu behar da. Bai. Eta kituazen, eta getu, zenta, bukaeran nori norentzat lan egiten duguk da irakulentzat. Gero da edutoren uh, afera apsekatu beharko genuke, menen uh, nole erantzun dute argieta ere txekoek mm. dezmartxaguntan. Bai, gero, gero, uh, ez e dakit, nik, uh, nik irakurri dut, eta nik entesgarri atxemetunt, alele dezmartxa. Balin badat, dezberdin bat uh... Hortan, horregatik, e, be, produktua beti horra izan baita, azken e, gizon eta emazten artiko desberdintasuna, initz komertziotik ere ditenda, aurrekin eta jostailuak, eta hortan bai? da, ere komertziala da, biziki e, koloreena adibidez, arrosa urdinarena. Hori, e, desberdintzea, neskentzat arrosa gizonentzat urdina, edo aur mutikoentzat, e, zakituai data etzai ginen, baina etorri zen... E, eh uh, acidela ric comercial mundo eta hortik heldu da desberdintzarenan garaian etzena uh, bai ah. me galosa hoietan bai me e komik egin zan eduzuste komik egin zan nor kegin du euh, da shunar egileak egin dute hoiek niku uste shaftu dute yan produzioa edo yan lana jadanik, euh, c'est la euh, edo euh, Euh, Parcadou douté, Gégédo, commerciale, Chegédo douté. C'est-à-dire, Neshka batek, est tu arrochas euh, marasten Est-ce que tu dis Galdera bat, Nouen, Norda, Il a courlé euh, Rondina, Moutikoa, La Neshka Olo-Korean Olo-Korean Berdin, est-ce Ben, je suis un comique, Kintzann Héroïne de la Kou, Aïnit, Eran, Norenda Kou, Et, ta, Bon, Uh, askotan ikuste uh, egindutan zergendan uh, gutti ditiran eskendako bai <laughs> bai uh, ba, ba, askotan dira beta uh, mut mutikoi uh, fm uh, mutiko ndako uh, ber dizelako heruina biziki uh... Ez, irakargarri eta seksualizatuak, ere ba, ez? Bai, eta hori ez dut irakuri hau ere uh, aien uh, desmart edo aien xartan. Uh, ea uh, xalatzen duten, ala ez egile mutikoek nola nesken tratatzen duten. Ez e irudia ematen duten nesker uh, komikigin zan. Ez dut uste, benik edo eta... ez zeita gertu lako deus, eh? eta... zen marazkilarien tratamendua eta em um, ez es bera eta mar raskiak ekartzen al uh, diskriminazio um, ta xikxijmu ba ezme ta sendusu a dibes soleil argutaletchea e karidou liboulou teguetane nesken itura berezi bat ere ba ba ba neske aski kitiongdia eta pinup de l'acqua ba ba ba on un contrat serba ta dotest ta Ez dut ikusiolak olik, ah, berbada ondoko ouais. etapa litaike, berbortan momentuz hori dute problematika ikusten eta... Mm, bai, nikuste, berbara untan dela problema ez ondiena, menen ondibat uh, edo ezen eta görli, hau dak barneko xaltxabat. Bai, ja, nikuste, bai, bai, bai. Mm, editore eta marraskila saltsa bat. Bo, bihuntxa, be bebedaren uh, diakin dugu, pasatzen zen mundu uh, ilun hortan, ez duguna ez hau zen, eh, hortan, fenik, beintzat eta ustoten zule gehiengoek edez. Bai, taniks, taniks marra aski daila honen uh, talde honen buru da, tanik ezagutzen dut aski feminista uh, gogor bat edo animatua eta berat dator uh, underground mundutik edo. Uh. Borda lekoa da ez? Borda lekoa, ebe, Taniks. Taniks. Nei baituzi, itzulinoak egin, xarean atxamanen duzio beraz zo indiren izen petzaileak, eta Taniks anizena ere atxamanen duzio, bere marrazkiak ikusteko adibidez, bdgalite.org. Bai. Ez ziru egitu, Marco? Nikusten, gai gai ez dela bukatuan, nikusten. Hola, haitekubeste <tuncastle> e <teoriso> <gousse> <Marco. laptax>, egun betesait Ongi biresker Eta Marku inspiratua ere 2017an altzit be bat botanakola zuzenean botana cola susinean markuli, marraskilaria Marko egunero itritu marraskiak. Eta bi astero egiten ditu hitz eta putzenzat gainera putzen bizia traularekin Twitter atxemanen duusiaibidez gaurkoa ondoko gomitari interesatu zazkenean lasterjamezzala maitena du alde gurekin izanen kostatarra kostataga aipatuko dugu uh, lapurdik ostaldean uh, euskara desberdinki baliatzen baita eta berakori landu du zein diren desberdintasun horiek jatgik ere pixka bat landuz eta markok marazki bat egindu. Udan erabili kostatara putz emendik, eta beraz autobus bat ikusten da. Eta, be, bat aire azkar azkarbatek botaia ulertu duzia putz emendik. Uh, turistei perdin pentsatzen duela marazki honek ilan. Atsemaen duzia Twitteren Itzputz uh, izenaren pean edota Facebooken ere. Hoitara ziz, ez ziztela, obligatuak Twitterren izaita, horren ikusteko bainon bai aldiz internet, be, Rescord aussi là. Bon secrétaire dit même tous, eskali retetan berriak zurekin Bernardet argain. Atxaldeon ikasle gazte bat serioski kolpatua izan da, donien egaraziko gai alaiaren aitzinean atxaldea astapenean, autobus batek azpian atxe mandu hamala urteko neska gaztea, zangoan minartuazen bereziki eta baionako ospitalerat ere mandute helikopteres. Atzo baigogin geldituak izan diren laupresunak beti polizaren eskudira, bax da beheon eta behoi bat jende ziren ahastatu erratxiki menduaren erakusteko eta beste biltze bat izanen da gaur zazpionetan Baigoriko plazan iardokitzeak oraino agastatzeen ondotik eskualeriko berdeek eta bagoaz kolektiboak kondenatzen dituzte gelditze horiek argiki bake prozesuari oztopo bat direla. Eskola hitzinean elgarretaratu dira basusariko eskola publikoko burraxoak erakasle postu baten idekitzia galdeiteko postu berri baten irekitzeko berri honta amost ikasle behar zirela erantzaien Akademia Inspekturak eta sartzean berri honta jamalauetan ziren baten gatik errefusaukandute gerostik gainera Inspekturak berri honta hogoita bostera temendatu daie ikasleko purua, beraz ezineko, ezinezkoa ikusten dute beste klase baten irekitzea, postu bat gehiagoren galdeiteko berriz bilduko dira elduden hastezkenian Ede, Sarriko Tapeko Eskolan elebidun zabaldu dute aurten ama eskolan, hemez orzia eta urte undagian hogoitabita helduko dira. Oai arte, Sarriko Tapeko Eskolak hauxtzon galtzen zituen ezpeitzen elebiduna, hemen dikoiti Estela Holakori gehtatuko uste dute. Ezkurberoak! Bero-beroak! Ezkurberoak! Kasuen zuleak! Ezkurberoak oien bosgarren txartzea eginen dute eta sosoi duntan, entuzten halko gaituzie hilabetearen azken hastelenarekin erranaidu. Ira hilaren hogeita az oftzean, ezkurberoen txartzea argatzeko bederatzietan eta errepika ondoko hastezkenarekin! Hila bete konatuko da huzuet, Stu Skok do Clifford eta John ta Tom anaian historia horiako xatu uten, kridentz kleroate revival Rock Talea hori duan esamz gure entzutzia eta bistabena egon rock gurekin Ostegun nuntan, Jokozkampo saioan pilota eta futbola aipatuko ditugu, pilotan usua ipatzen ez dugun fronteniza izanen dugu itzbide, elduden astetiko munduko jokalaririk koberenak miagitzen izanen baititugu plazaberri transformatu batean. Betie etxart horietako bat izanen da eta gurekin izanen dugu. Lehen zatean ahatik gira, igandean anoetan donostiako erreala eta bilboko atetiken arteko lehen derbia izanen dugu, Pantzotzo mendi ergalttzelea gomita da etamiagirtzeko ziak ere, Pantziako kopako bilenninzuria jokatuko du talde hoogen ezagutza egen dugu biggo agire jokalariarekin. T Zukere saiiourtan parte hartzeko an bezara, telefonoz 0 bost bost beziiz bost bezioita hamar 0 batera, egunean berean edo e-mailez jokos bildua Euskalgaziak edo Twitter konduaren bidez ere joko zaskikomaga kanpo. Lukoskampo, stegunero zazpitatik zortzietara, lekuko kirola zuzenean euskal irratietan. Irailaren ogoita batetiko goita seira, bizizazu Donostiako irurogoitairugarren zinemaldia euskal irratietan. Gabon, ongi, etorri, Donostia zeremaldiaren irurogeita... Elkarrizketak... Ikezten ere zelandoan guztia... La hermosura o... de las ficziones es que tiene togo queber con el punto de vista de... Eritziak... Oso ederra, oso Eta besterik ere izango dugu. En <risa> fin, dozeento mucho. Donostiatik zuzenean, gertatzen denaren berri emango godi zuegu. Kronikak goizberrin eta kulturalea bereziak izango dituzue irailaren ogoita batetik ogoita bostera. Bizi ezazu donostiako iruro ogoita zinemaldia Euskal irratietan. Eta hori, maia muruagari esker bihar arte beraz beste kronika bat entzat goiz berienduzi itzordua ortarako. Itzeta bu Prentxa-prentxa ipatzeko tenorea mementuz eta berriarekin abiatzeko Kolombiako bidea hartzen du berriak tenore untan, Santosek eta Timotzenkok akordio historikoa izenpetu dezaketek gaur abanan, Juan Manuel Santos kolombiako presidentea, kubako hiriburura joatekoa da gaur, uh, Timoshenko, beraz Rodrigo Londoño, farkeko burua du, an, bea, iduriz, Santosek errandu, berrogeitamak orte baino gehiagoko gatazka, konpontzeko bilkura erabaki garria izanen dela Bakea gertu dago hori gaineratu du, beraz Kolombian nituriz, bake prozesua hainzina doala diuri dio, doala dirudi lortuko dute, zeila da ur uh, agittzekoa aritze, den egoera hori onartzea baina bai duuri du Kolombian gauzak aintzinatzen direla. ustuki hori loturik media bazken titulu hau, oztopo bat bake prozesuari uh, atzoko atxiloketan ondutik uh, baigorin hainbat uh, ijardokitze badira, bake bidea edotai atxe baiak adibidez edotai atxe bilduk, salatu dutelarik uh, atxiloketa hau eta oztopo gisa beraz bake prozesuari haipagaina nagusietan da ere gaur uh, atzoko atxiloketak argian ere, e reakzio ugari politika gintzan Baigoriko Polizia Operazioaren ondotik uh, Atxiloketen Miseria tituluarekin Xabier Letonaren analisia ere irakortzen ahal duzie eta berriaren webgunean ere horrez gain argazkiak atzoko uh, elkarretaratzearenak adibidez edo atxaldeko uh, zonbait orenak ere ikusgai dira argazkitan eta berriakoren txitan ateratzen duen informazioa gik guzienzat informazio bat Game of Thrones seriea famatua estatu batuara grabatzen ari dira, bardean idudiz seigaren denboraldirako kapituluak grabatuko ituzte uh, atzo asi eta ostirala arte inguruak itxiak egonen dira grabaketak irauten duten bitartean, beraz etu balioara turbiltzea, kusina iba dituzie, uh, aktore famatuak dena etxia iza Enda, beraz berriak jakinarazten duen bezala horrentxetan argian zinemaldia haipagai ere hemen El Rey de la Habana filma eta hau ez da Habanako errege uh, aurreikuspen honak hemen uh, decepzio haundiagoa izan da El Rey de la Habana uh, filme horren inguruan uh, beraz Uh, bere iritzia, emetendu gorka bereziartua kasetariak, eta bestalde taxite erran filma ere ikusi alizandote hemen e realitate gordinaren Zipristin humoretsuak argiako Mikel Garziaren arabera, argian ere Ikea efektua haipagai, Ikeaaren ondorioak zoin izaitena lita izken, alase analizia eginduen gaindegiak uh, Euskal Herriko denda txikien e bat egindu. Azkeneko urteetan euneko amare zapaldu baitira erriak bizirik mantentzeko ezin bestekoak diren saltegi horien kopurua argian beraz uh, setasun gehiago. Kasetat puntu eusen data zombaitzu Uriaren irua lehenik bakearen aldeko manifestazio antoratuko dute Uriaren iruan donostian, hatxe e bilduren prentsaurrekoko argazkibat hemen, eta bestalde azaroaren irua odildeko gala urgunako hau zapesa, uh, beraz, bere hauzearen erabakia azaroaren iruan izanen da interes ilegala hartzeagatik beraz hauze tegian pasatuko da prokuradoreak ib behatzi mila euroko isuna finkatu du beretzat. Eta bukatzeko uh, prentxaren itzuli hau uh, zud-uestekin, zud-uesten tenoreuntan bordaleko gaibat nagusi. Telefonoz egiten diren uh, be, dei faltsuak eta sustut Zepo uh, hartzeak uh, aipagai uh, dira. Bestalde Gordon Ramsey uh, sukaldari famatua, telebistan famatua dena ere, uh, bordalerat urbiltzen ari da iduriz eta bestalde uh, istoribat uh, La Rochelle errian. Lapur batek bere autua itzoltzen du bere jabeari eta barkamen Uh, Mezu batekin eta hogei euro esantza gehiuz barnean. hasidouzte batzutan agertzen dituen istoriok Maiteropai orainoan aldiz zuritza. Azken urte hauetan, Alemania adibidetzaat hartuik izan maleema da sail hanitzetan gutiz modeloa haida mek-mekkiide egiten. Hala nula, E refugiatia etaz, lehenik, eta az lehenik besuen handizki zabaltziak eta geho segidan zeratzeko. Eta guai, Volkswagen auto markahandien eskandala. Alemania berdea delako famak kolpe azkar bat hartzen hartzendu. Autoen kossaldua gorde edo tipitu nahian, hame kamiliu autoen diesel moturak trafikatu ikizandia. Eta bada ustekia beste marka somaite tae trafikoa heratu ikizandela. Marka handi hunen susendaya da be klienten etzian. Eta hamasort similaarten amandae ariški abadu. Eta hoi espalimada aškie, xegidan, aksioa e sankazgoa junda. Estatu batu eta ik afea plasaratu ik memento txarada merkel lehen dakaia Justoki ondoko egunetan, estatu batu eta zhumbiharabeitu galtegi teko Klima beoketetaz asola ditian estatu batuarak eta neuriak hartitzen Alemanien hartzen dian bezala. Merkel handeiak beste behine jakusten du bi jargien hartian jari Alemania harrobe industrias, Europaeen modeloa inguamena erespetatzen diana. Eta Nikuai, Eneotoaikin, zeregin behardut. Ebe maitele pai, ez dakit, gai zoa Volkswagenik gabe gelitu berko eta beste autobaten konfiantzartu berko berdin. Bizio taldea nor nintzen ni kantuarekin tanotik maitena maiten adualde gure gomita. Nor nintzen ni Nor nintzen ni Galdetunion Eure burubari Nor nintzen ni. kezno maite da nagu argal lodi. Nik ez dute ernen entzu nahi duzun hori. Mundua amaite dit baina munduak ez maite maiite. Lehennik burua, maitatzen tzen hasi zaite. Nahi dudan jasskea, horrekin kalera, Kezki begiratzen daute normala aude da. Pesteen begira da zure kezskabaldin bada zueara nahi duzuna nahi duten azara. nintzen ni! Jakin hori zuxoik dakizun Ikezin deusekin berdin baldin badizun Burratxez bi urzazu, infernua infernuaparadixu Egun azukera baki ezaitzan erabakizun Gaua iristen denean ametzak pelt Horeak lauditu munduak zenbatert Neure buruari esin zinet daerantzun ikez aldaki emen nor mintzen ni alduen, nor ni kautatu al nuen nor mintzen ni lure baitanda gol putzuchakon orrigalde tunion nor mintzen ni inor valdaki nor mintzen ni alduen, nor ni nor mintzen ni lure baitanda gol putzuchakon orrigalde tunion nor mintzen ni. Iraganean dauzkat amaikak kate Ez zukiartzen dituzu, ez jartzen dizkinate Nahi dudan ezin eskoa dela esan didate Dena ezin eskoa da saiatzen dugun arte Mundua aldatu nahiko nuke goitabe Izan nahi nuke gazte, aske buru jabe <gülpura> Imburura alare begiratu parezpare Dena aldatu nahi duzu zu aldatu gabe Noin zen ni, zenbat galdera dauden Galdetzen ez duenak ez du erantzunik izanen Nixeroten intzeleen Bizi oraineta hemen zarenak erranen dizu zer izanen zaren Ez bilatu gehiago, erantzuna zure baitan dago Gaur arte sergati tan aise nagati ni core imbavakit non mince mi ignor baldaki emen non mince mi ni cauta tua duen non mince mi lure baitanda gol putu shakon or ricaldet union non mince ni ignor ni? baldaki hemen. Nor ni cauta tua duen non mince mi lure baitanda gol zio taldea irukotea bizkaitar bat eta bi lapurtar eh, hemen kantuz eta haien diskoa orain txetan ebe hilabete untan, atera dute eta nor nintzen ni etxamaitzen alduzi uh, kantuen tartean eta oso gai ere badok puntu infon eta intxigur diskoa salgai ere gune desberdinetan bostak eta berritasai dira eta butzen gure gomitaren tenorea orain Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta egan bezala, e, dola zometaste horre usko ikaskuntzak, batzu banatu ditu, zazpi ikerlari xaristatu nahi izan ditu, eta tartean maitena dualde atxalde hona baia taldeantzuri. Azuen maitena soilik suke gin duzu ikerketa lan bat ederanik aipatu ginuen menan intesgarria da berri 20 taraztea hemen ustaritzeko estudioetatik hemendik istena e, urruna eskian berezitasun bat hemendik urrundik ez dena lortuko dut. <gülüyor> Lapurdi itxachaldeko euskara landu duzu edo kostatarra deitzen dena kostatarra ola egiten da zer da kostatarra? <gülüyor> Bai, uh, hola da da, kostaldeko beraz izkera, lapordi kostaldekoa, uh, biriatutik uh, ziburu doniane eta askaine ukhunia barne, Eta ol, bada izkera berezi bat, eta nik nire gaia hori da. Ango izkera aztertzea, beraz, bat ez ere etxetik Euskaldunak direnak eta din batekoak. Mm. Azkaine, biriatu, doni banelo itzune, daia endaia ziburu, hor beraz berezitasun bat bada Euskararen aldetik, zein dira berezitasunak? E, berezitasunak hainitz ba, badira, biztanda, e, nora egin, da lapugdiko Euskara, Eta aldiberian, gipuzkoatik eta nafoakotik uh, eragina izan da, eta hori sumatzen da izkeran. Uh, Adibide bat zukemaiteko, ola, um, uh, uh, zagunak direnak edo behar behar ditu dituzuenak, da egeita eman zaitut mm. eta ez eman dizut. Hori adibidez, big... bid, adibidez zuzena da. Ega da, gure belagiarentzat gearentzat ez duela zuzena emaiten, baina, eh, zuzena da. <laughs> Bai, hori da, beste adiz sistema bat da, ez dena bakarrik lapur dikostaldean ageri, lekaizion uh, ere bat dute olako sistema bat, donosti eta inguruan, eta egera senpere xara eta ere agertzen dela. Eta ez da bakarrik zerbait eman zaitut, bian, bi gauza eman zaitzitzut, eta, mm -hmm. eta, eta sistema bera latzen da mm horak. -hmm. Eta nolaz uh, olako desberdin tasun bat adibidez? eh uh, nola nola sortu den hori eh uh, badira badira hipotesia frango eta ezta kit snafoan uh, ez txartuko scho badira adena da ikustea nola kostaldean uh, iku, eh ni ikusten atzimaiten dut ikusten du ostinderea agertzen dela lekeizio ere eta gauza batzuk mugitu direla uh, ez ezbaitesta lugar de barnetik beran itxotik mm -hmm. berba Ah, hori da, uh, intezgarria azkenan uh, zenta urbileko lugalde batzutan ez da baliatzen, bainan leke itio eta doni bane loitzunea direz ez direnaka inurbil, itxasoren bidez, beraz, edatu liteike mota hori, zure ustaz? Hori well, pentsatzena alda. Ba, ba, posibil da ere uh, biek aldaketa hori egitea uh, oa, ba, bakotsak bere aldetik baina donostin eta gertzea uh, eta ere uh, ziburun biztan da erakusten uh, du ba, lotu, izan dela lotura bat uh, jantzaleekin eta bat ez mm -hmm. ere eta ba, ekonomiaren uh, er, irudi bat da ere nola mugitu diden uh, diendeak eta nola zeheman izan duten mm horiek -hmm. erakusten uh, du euskaran berean agertzen uh, dira olako Mm Hor, -hmm. uh, aipatzen zinuen zuk ikerketa egin duzularik, adinetako jendeengana gana, Zira bereziki joan, hori ikerketa horren egiteko? Bai, hori da, hori uh, lan horretan harina ez, eusko ikaskuntzak lagundu nahi uh, uh, lan horretan, behar uh, lan hori ez da bukatua uh, giten hori da eta joaite naiz gilza uh, jenganat. Uh, Ek ditut gara bat zen, zen eta uh, lehen, uh, lehen dirgibapen bat izanen da, kostata jarena, eta egia gazten uh, izkera ere aztertza bizikint ez gajiadela, baina uh, e egina eztena egin behar da lehenik, mm -hmm. beraz uh, le, joaite naiz dinekoen gana lehenik uh, Euskara hori aztertzeko, eta Euskaren bilakaera uh, zagutzeko ere bai. Mm -hmm. Segidabat ukanen du azkenan, hor lehenik uh, bat zuaz zaharrenen gana, ikusteko zegarapen ukan duen orain gazte gazteengana azkenan. Uh Hori -huh. da, nire mementuan lantzen dut bakarrik adinekoak, eta espero dut horrek emanen duela, espero dut segidabat dela ikusteko nola den gazteen izkera adinekoekin parekatuz. Berda lehenik adinekoa, Uh, adineko eh, eh, izkeren, eh, izkera lehenik behar da zertu, nahi bat dugu komparaketa batekin. Mm -hmm. Hor, aipatzen ah, ah, maitu zu, beraz, uh, kostatara, lapurdi txasaldeko Euskaro, euskara hori, uh, azkaine, bideatu, duni ban loitzune, urgunia, endaia, ziburu, baino nadire zempereta uh, ez tira barne, zerke egiten du, badirela, erri hoietan nola, transmizioa nola pasatzen da, eta hori ere lan duduzu? horia uh, lan zer nere problematikaren parte izanenda argatik uh, xeio erioiek constatatza iskeraren barnes alkatu dira eta horietik es uh, nun nun argatik muga jartzen astara itxe sentere uh, erioiekin hori ez uh, eztu eztu ino astertoa uh, ben izanenda galdera galdera bat izanenda nere lanarena Eta egia da berba sarak izan duen uh, eragina jamur direkin eta berba, berba ortik berko da begiratu. Eta ez nementoan ez dut erantzuten al. Bada beraz ortik horre Hori da. Eta baditu zu, beste adibide batzu, hor aditzena ipatuduzu, itzetan ere, sen dira hor bere Uh, orida, adibidez, uh, berbaitua duzue uh, aditzada ere Gakige. Baiteko bai. eh, joaiten gira. Gan baliatzenan afakoan eta la pohudin ere bai. Sharan uh, uh, eta Gakiga eta uh -huh. kostalden Gakige uh, aditzuri geze da sida gira uieke. Uh -huh. Eta gero itzetan uh, badira aztakit uh, badira inbest. Batsi, <laughs> yes? Batsi adibidez. adibidez. Batxe, bai, batxe, eta uste dut, Sibiruta baliatzen utela. Uh, Ustot ez dela, bakari kostaldean baliatzen. Nio, hoitzen naiz, sadidez usta hitena naiz, eta Sibiruna haiten geroen zahpa haiteko shakela. Oda? Eta holako, huf, holako badira eskartza, haiteko exatza, dodiatza, uh, letoina, eta hola. Badira, letoina? Zerduzu letoina? Letoina azteak ito Ados, ikatu beharko leto inazerden. Ados, eta, bo, me azkenian la, lan hori egitekoa zena, etzuenan ehor kolakolan batean man, diustuke, konstataren berezita inguruan? Hori da, bo, lan hainitze egitekoa da Euskararen izkarei buruz, baina konstataxari buruz moiaxte... Uh, Deuz egine eh, estela, ez da egia, behar zinez gutxi, nikat semanditut artikulu batzuk, Baina zinez gutxi, deskribapen apen osurik ez da, ez eh, nik egine nutana, da zinez eh, izkeraen argazki bat, mintzaira horgen argazki bat, eh, entziatuz lan ikusten eh, aditz morfologia, izin morfologia, eta fonologia nola izk, nola auskatzen diren gauzak, eta hor badira gauzta interesgak initz, Eta bayan, bat zire, badira artikulu batzkola, baina ez da horxotasunean uh, uh, aztertua horreindik. Mm -hmm. Momera zuregai doxarera maitea? Hori da. <laughs> <laughs> eta badalan eta egia da piskat uh, kaxik berantegi arribatzen uh, da izela. Mm -hmm. Eta zenta biztando ez da inekesatzen maitea adineko diendeak... Uh, Uh, Etxetik et euskaldunak dirinak eta gainera uh, tokikoak eta zirenak bertakoekin ezkonduak dirinak. Tokikoak euskara txekik dutenak zinez eta gainera problematika handi bat da euskalkiena. Eta zabetzi eresatzen maitea diendea adoz dena eta libro eta, eta maite duen aula eleketan hartzen ezaguten ez duten normaitekin. Mm -hmm. Badala norra jimana sortu behar da eta konfiantzan eman eta bak. Hori da, nire naiz aiekin mintzatzeko, nire biziki pasahainit zaktzen dut eta aiekin mintzatzen, zinez interes gajiada, eta geada, nire belauna, belauna lea, renahtan, nire haien aktan, eta nire ari hain aien best gauza kamiatu diren um, zinez interes gajiada, ez bakarik izkuntzan, baina dena umorea, bizitziko manerak, dena latu da. Mm -hmm. Bai, bombe ordean baduzu, zer nahi uh, ikerketa bide ere hartzen aldirenak beste gaibatzuntzat. Hor, momentuz, uh, beraz, jamezara lapurti txasaldeko euskara landu duzu, lantzen zira, zertan zira, zure uh, ikerketak irakurtzen aldiren nun bait, nola baliatuko dira? Um, well, Momentuan publikatu diren gauza gutxi ditut, ba, ba, artikulu bat uh, interneten atzumaitean aldena ikergazte, Beritzen den, uh, kongerjesu batean publikatu dena, uh, fonologiari buruz, behaz interneten ege eskiatzen maiten alda, interesatua denaren de zat. Uh, eta gero, uh, Eusko ikaskuntzak, uh, Eusko newsen emanen ditu labukpenak, beste, beste ikerleenak eta mm -hmm. niriak bakne, berazoha, ikusten e alda beden labukpantio bat. Ados, ebe untxa, maitena dualde, jamezala kostatara lantzen ari dena, ebe segi beraz, eta mile esker gurekin egonik? Ebe, mile esker zuri, eta sustut, uh, uh, balima zuzuen horbait, entzuleak balima uten Norbeit, kostaldean, uh, ezaguten horbait uskolas uh, mitzateko opresen dedekin eta plaz jandirekin joanen aiz aien ikustera. Ados, ebe askiute gure irratira deitza, eta zure kontaktua pasako diegu, beraz? Ebe, Eta bietapuz? Uts, huts. Ut. It, it. Iratziap it eta putz. Hala, deialdia egin, egan bezala maitena dualdek egiten, duen ikerketa hori eusko ikaskuntzak laguntzen duena ere parte batean. Eta berak segitzen du, beraz, jendea sekatzen du uh, lapur di kostan uh, be kostata baliatzen duena, mintzatzeko presdena maitenarekin Biziki xinxoa da tasegurnez goxokipa xako zuzela berarekilan. Iruminuturen buruan, xeyak izanen dira berrien tenorea. Baina nesantz, uh, xari gure basterrak mankizunaren tenorea izanen dela. Xanta gracin. Uh... ditut maite, gure basterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Gure basterrak, Lucien, txezareta rekin. duen. Ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan Etoan, eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat Oste gu nuntan, Jokoz Kamposaiuan pilota eta futbola ipatuko ditugu, pilotan usua ipatzen ezugun fronteniza izanen dugu itzbide, elduden asztetiko iti munduko jokalaririk koberenak miagitzen izanen baititugu plazaberi transformatu batean. Beti eztiart horietako bat izanen da eta gurekin izanen dugu. Lehen zatean ahatik gira, igandean anuetan Donostiako erreal eta Bilboko atetiken harteko lehen derbia izanen dugu. Pantzol Tzomendie erraltza leha gomita da, eta miagitzeko Giacere, Frantziako kopako biharren intzulia jokatuko du, talde horren ezagutza eginen dugu Hugo Agire jokalariarekin. Zuekeresa jortan parte hartzeko, usian bezala telefonoz, zeroboz boz bihatziz boz bihatzio eta mar zerobatera, egunean berean edo jokos e kanpo abilua euskal igatiak edo Twitter konduaren bidez ere joko zaskikomaga kanpo. Lukozkanpo Ostegunero zazpitatik zortzietara lekuuko kirola zuzenean euskal igazieta. Eta horrekin agurtzen zaituztet gaurko entzuleak bihar itzeta putzen itzordua. Bostak eta seiak artean hoxeian bezala esan zizale sozialetan ere. Atxe maiten algitu ziela itzputz, itzeta putz, Facebook eta Twitteren. Iadanik ezta gaizki eta zer egan behar nuen biharko gumita. Bistanda, uh, Goizbirin, lehenik bihargoizan Goizbirin. Ipar Euskal Herriko hiri elkargo bakar bat izanen ote da, galderazko ikura. Antion uh, Kiritxarri berazizango da gumitabaik horriko haute txia sortziak amargutitan eta aldiz ostegun ero bezala itzeta putzen fred beruet. Hor izanen da eta biar metz deitzen den taldea kanadiak adena aipatuko doko diskoberik batekin urbiltzen baita! Sehiak oskariratietan!